Такий досвід накопичав. Ключ до успіху полягає в тому, що він сам випещував свої кадри. І в цьому його відмінність від Дона Карлеоне, який брав за горло своїми послугами. Лещинський же прихоплював на певному життєвому, як правило, кризовому етапі дорослих хлопчиків і дівчаток, вовтузівся з ними і ставив на ноги. Рік-два відсили, а потім лише по-батьківськи коригував, як, наприклад, тих же Володського, Зуріка, Власова. Не злічити тепер його вихованців, підприємців. Володимир Іванович був би в захваті. Останні 6-7 років Радольф Карлович інтенсивно ставив на ноги мера і його камарилью. Ці розмисли перервав вкрадливий стукіт у двері. Так. З'явився з докладом Лін. Приїхав Барнацький. У нього щось термінове. Запрошую. У кімнаті з'явився усміхнений, пухлий чоловік. Той самий завідувач хімчистки, за допомогою якого Лещинський тримав руку на пульсі життя. До речі, Рудольф Карлович керував іще одним таким самим підрозділом, про що Бернацький і гадки не мав. Рудольф Карлович добре знав про легендарного генсека Леоніда Ілліча Брежнєва, якому говорили тільки те, що він хотів чути. А Рудольф Карлович, як вогню, боявся дезінформації. «Ми їх вирахували», – доклав Бернацький. Лещинський уважно дивився. «Це двоє колишніх військових льотчиків. Невідомі вам Усольцев і Кирилко, які стали на стезі на народних месників. Щось новеньке», – пожувався Рудольф Карлович. «Це вони заклали вибухівку» на які підірвався водій Воласова Вітюша. «Порудки, – здивував Слишинський, – звідки що береться? – Вольського. І Вольського, і Зуріка вони облапошили, і Сумського під оки спустили, і Гримзі коліно прострелили. Усунути? – Кого? – Та ж їх. Ти що, зглусто з'їхав? Такі кадри на дорозі не валяються. Рудольф Карлович прикрив долонею очі, сумно подумав: шкода, дуже шкода, кляті роки, який матеріал пропадає, ніхто вже ніколи вже з ними вовтузитись. А яких запеклих виконавців він з них викохав би? Цілу групу бойовиків під їх керівництво після відповідної моральної обробки і наставництва. І тримайся ж, пана ненаглядна. Звичайно, у нього і без того спеціє, але добро не повинно пропадати. Це його принцип. Уважний Бернацький насторожився. «Значить, так», – зважився Родольф Карлович. «Передаси ляпові, щоб організував із ними зустріч. Все». «Ви вже, напевно, чули цю новину?» – запопадливо глянув на хазяїна Бернацький. «Двома віце-прем'єрами призначені вихованці Служби безпеки». А міністром оборони – секретар Комітету національної безпеки. Та ну, неприємно здивувався Рудольф Карлович. По-моєму, з цього і треба було починати, коли це трапилось. Перезначення були підписані вчора увечері. Лещинський поморчався. І що ти про це думаєш? Почистять костюм, чек виперуть сорочку, помиють взуття, усе-таки краще буде. Ти так гадаєш, суворо нахилив голову Лещинський. Ну, іди з Богом. Бернацький нечутно зник. Рудольф Карлович оп'явся у вікно. Його засмутило не стільки те, що кадебісти нової формації займають ключові посади, а те, що один вже з колишніх віцепрем'єрів був своєю людиною, а тепер тю, тю Утім, до кадебішників у Рудольфа Карловича була давня нелюбов, а махнув Лещинський рукою і заспокоюючись подумав. Мені що, більше за інших треба. Бодай воно все слизне. Мотнуся краще до Абалкіна. Душу відігрію, карти перекинемось. Лещинський відчув, що сьогодні йому не до шахів. Думка чогось розрідла, розрядилась. У гостях у Андрія Петровича за чаєм бесідою кепський настрій трохи просвітлів. З полегшало, полегшило, серце попустило. Говорили про жінок, про риболовлю, одне слово «балагурили» жартували. І все ж думка майнула. «Ну і як тобі, рокіровочки в уряді?» – поцікавив Средотф Карлович. А Балкін був не в курсі справи. Ещинський коротенько пояснив. «А що тут говорити?» – розвів руками Балкін. «Є люди, в професії яких закладена нездатність для творчої роботи». І як це не парадоксально, саме таким доручають наводити порядок у нашій розхіданій державі. Ну чому ж, заперечив Родольф Карлович. Трохи з корупцією поборються, щось переформують, переназовуть, перенейнакшать. Знаєш, в одному міністерстві завели моду. Кожен новий міністр насамперед велів перефарбувати ворота огорожі до довкруж будинку. То підлеглі твердо затямали. Ворота змінять колір. А що там далі, глибше, то поза межами розуміння. І воно так, певного Балкін, щось перефарбують, свої лави перебудують. Але що стосується дієслова «будувати», то ці люди звикли розуміти його в одному значенні. В значенні шикування на загальну перевірку, де на перший-другий ділись, де крок праворуч, крок ліворуч втеча, де немає правового поля, але є строгий режим. «Здається, тебе не туди занесло», – зробив рух рукою Лищинський. «Ти знову за своє. У нас саме режим неспрацьовування законів». «Ні, ти зачекай», – захвилювався Андрій Петрович. «Я саме туди гну. Ти побачиш, як полетять голови. Причому не ті голови. Буде за принципом. У лісі дрова рубають, до села тріски летять. Якщо спецслужби стають... Мозгом нації, то країною править не головний, а спинний мозок. Не думка, а рефлекс. Господи, до чого ж нам не таланить? Якийсь нескінченний експеримент. І від часів перших російських чекістів Івана Грозного під керівництвом